استعينوا وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا وبن من يهده الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعدها عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الشِّيَامُ كَمَا كُتِبَ, كما كتب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قبلكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وعن أجيبه والسيام جنة فإذا كان يوم صوم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وآله وسلم لخلو صفم السائمي أتى أبو مريح المشمي سائمي فرحتان يفرحهما إذا أثور صرح حديث وای دله کېرب هو فې ح شو رو بخاري او رحمهله زما زتمندو حاضری نو مسلمانه نرووډ ډره ل یا د خیر او برقت میاشوه او بس سری دو ولدا ختم دو وللا الہ العالمین دی مونږ او تاسو او تمام امت مسلمتا د دنیا شتي خیرونه برکات درا نصیب کی او الہ العالمین دی مونږ د دې د خیر او برکات نه محروم نه دارو جد اللہ پا حکمنو کیاو حکم دے او دا یوازی پا دی امت بانی نو فرز زمون نه که امتنو بانی مروجی فرز ہوئی او دی روجی سر انسان دا تقوادار جوڑی گی ترزگار جوڑی گی. درۆجی یو دې لی اجر دې او دجی یو دې لی ثواب دې ما حدیث د بخاری شریف چوند حدیث ته ساسوان دیولشتو او دجی دات شلاب زی پر جومن د دیروجی به برکات او دجی د فضیلت په کار کافی دا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہو چھ حافظ الحدیث تے دی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چھ اللہ عز و جل فرمائی دی تحبیث قدسی وئی وئی ہر عمل دگنی آدم ددد پاردے مگر روجا دا زمان دا پاردا د دی بدلی دا زور ستاسو گرزمو استاسو نزم دے, دے نور زمان د اسلام دے شمار اعمال دی دا دروجی دارا کی او دا زمان دا پاردا او د دې اجر بز په خپل ورکو او الله فرمایي چې دا روزه د ګناهونو له لا دا روزه د ګناهونو د بچاو له او دال دې وای کله چې تاسو روزي د کو شوق داسې شور کوي بج ردي وي یا ورسا رسول جنگیگی مدیدی وئی انی سوائی من انی سوائی من زمار جدا زرو جداری من او بیان نبی کریم علیہ السلاة والسلام قسم خوری دا اللہ دا حبیب خبر بی قسمم سمر مزبوط دا زکر نئی فعر خبر ایمان دے دا دا و دا اللہ حبیب وئی زمان دی کی زمہ نفس او روح دا غپلاسو کړي دغه ځایار دخلیداږي الله تب مشکلم زیات خوشوي دا راله ادم نه خالی شي بده خلینا یو او حاضر او زی ی و یو وګه مودې ندا الله تا دا مشکو دا انبرو نزیات خوب دے اوہی دروجہ دا دار دو خوشحالے ہی یوچے روجہ ماتتی میں دو خوشحالے سی جلالہ ہکم کی رشو وَإِذَا لَكِ يَرَبَّهُ فَرْحَ بِسَوْمِهِ کله چې زراث سره ملاوي شي فورا څنګه قیامت لږه به اختلافږي باندې ډېر خوشاله وي اې دا غيب خوشاله وي واجب دی چې په دروځي کم اجر ملاوي دی دا به دي نور او اعماله په نسبت جوړ لوي وي ايو حديث کذا سي الفازم ورسره راغلي ويدخل خراك اسكات زماد پرفریح دخفل خواهشات زماد پرفریح مدد تبع الله با اجرنا د تخفل دست قدرت باندې ورکایي تخفل دست قدرت جدي څه کوي جدي اجر سفیان ابن عینه رحم الله یو مشهور بحکمه عالم پیر شعر وی الاله العالمین ویجبر جناد فردا او زبد دی اجر ورقوم ی زکصدان ذکر کړي اگر چې هدا حدیث نور مقصدونه لري ولکن چې فرض د قیامت الله به بندسرای صاحب کوي وګورئ په ګناهونو ظلمونو چې منکرې الله له بافيو کې نږدې دغلا کې وو مظلومان او زمونږ د نیکایور ذین اوقات ته سره منزنه کوي زکاتونه ور کوي نیک اعمال کوي خو ظلم نه کوي دجدې د اعمال په فائتک شلیږي وای تر دې چې اعمال به ټول ختم شي مگر روج به پاتشي نو یره دې کریم د رحمو او کرم سمره ظلمونه چې د اغمزلی عمان او ته تخفل بدلی ورکی ای आवाज فروجه ز جنت یو مقصد داوی چی الا الصوم فانه لی وانا اجی به وروجزمہ د طاردا وروجزمہ د او د ج اجر بز ورکو او یو حدیث کی داست راغلی دام اتبرانی شریف حدیث تے ورزمو اوستاس دمر محربان رب دے کہ یو کی چاہوکن یو پا لس ورکئی یو پا وسوا یو پا سوار لس سوا اکل دام روایاتو کے راغلی یو سلی پا اخلاس یو کا جور ورکا وی ربی کریم وارتداد و حد غرم رجوڑا کی اکل د څه په خیال دې چې د اوحب غرمره به تېر و دیری دغه غېش مير الله ته معلوم دی وای دروږي اده څه اجر نه ده معلوم دا سر خو الله ته معلوم دی وای و دې روجي چې د زما مندوس ملایم بد دې دمر له اجر دی کی دبی اجر ما سی وعده الله نه بلچا سمالو منره وګوره دنیا عام مشاهده و عادت ده د بل بادشاہ چې چاته سور کوي کله کې ورغلی لږ دا غد شان سره مناسب ني وي وي بادشاہ له وګوره دور له قنت شه ورکو بدروجی بدلی کله د بادشاہانو بادشاہ ورغی آسمانو د جسم کو مالک دی ورغی کمو شو زمندا کریم رب ورتای بچا وسوند رهر دی ادیبانی الحمدللہ مسلمانانو ناریانو زناانو ته خوشالي پکار دا بخاری شریف روات کراوی د جنت اته قال ابن سعد رضي الله ونبي عليه السلام وإن في الجنة دابا يقال له الريان يدخل منه الشائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلقا فلم يدخل منه أحد رواه البخاري رحمه الله په جنته تو دروازو کې او دروازه دا غیر ریان وایي ا د ریان معنا دا دی چې اوږې چې دا خلګوږي نيسي لو ته ويي دې کې وسا عجیب مشروبات وې چې اگر مسترګولې دلي مغوونو دې دلي ندچا فسړ کې تیر شي وي تدي د روجار ور د نور به عشق کو نور بنکی چکه لدوی ور بن نشو دا دروازه با بند ترشی اگر ته رویی دنیوی فوائد دم دې دي دغه حدیث فرمای توبرانی شریف حدیث ته ابو هرره رضی الله عنہ اذا الله حبیب وہ غزا غنیمت به حاصل اور جوونی سی اللہ بس صحت در کی دروجی او دنیوی خیر در سرا صحت پہ بناوی لگی لکه څنګه تہجد دی باندې بدن ته صحت ورکای تہجد شوکای الا بیمارای لریکای کمی بیمارای پکې اغه نه صحت ورکای نورو روجا عدائیو سی حتم جد اللہ حبیب فرمائی عداد گناہنو نا یوکس مدھان دے عداد گناہنو نا یوکس مدھان الہ العالمین جو رکڑے عوض موسیٰ نبی احمد حدیث کی راغلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمان روایت پیدی فرمائی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی اس یام والقران یشفع للعبد یوم القیامہ رجاء قرآن فرد قیامت بد بندہ ظہر شفاعت دا کومه روزه ش ماشاء الله تاسو مسلمانانو مونږ ټول دیولي الله دې قبول کړي نه دا قرآن شريف دا دا شفاعت کي رجب او ايجرب ما خوبه د ثعام او د خواہشات نو منې کړه ششفعني فيه جما شفاعت بد د انسان بندا نارينس بارد کې قبلې اقرآن بوئی چیزا مارا بنا دید خود لمنکره روجا و غیر روجا و خلق بوئیدو ادب تحجدو نوافلو کی زلستم زما شفاعت بد دبار دی قبله نو اللہ بد دی دعارو شفاعت قبل او منزر کی اللہ بد دی شفاعت قبل او منزر کی یو حدیث که دا سر آغیلی گو را بی یوی روجی دمرا عجر دے وی چاچی یو رضو جونی ودا اللہ درزا دا, دا پارا مولا بی جہنم ندور لری کی لکو کار غب چی بیو د کارغو ښه عمر ډیر زیاتی د دې نورو ترې دې په نسبت باندې د چې دې تر اخره پورې سمره پرواز کوي په یوه روزه دې الٰه العالمین د جهنم اور نبور للي کېږي د وینو کې شریدا پته چاته لګېږي چې په دې روزه سمې داويږي د روجسن ولایت د غوی ژولو برګروچی دا د خیر او د برکات نډه کمیاش وا د پدې روجن زمایزت مندو سورہ سورۃ ابلی د الله رب الی ذات پروار کی له لایکی د جباث رضی الله عنای اور روایت سے و نبی علیہ السلام ابو موسی شوری رضی الله نو د یو لخم کر مشر جوړ کړو لګله سمندر کې دابو ابو موسی شریعه جلل او ذلیل القدر صحابي دی اته سوربن وای فطول الصحابو کې دد آواز ډېر خوګو د هر حکم قرآن به لسطو دوی شرمایي چمن په سمندر کې روان وو تر شپه وا وې دي چې هغه دانا आवाज او کښته یې سفر کوي د الله د حبیب د حکم مطابق او جهاد تر وان دي وی وډ ویږي تاسو لږې خبر برکو چا الله څه فیصله نبو موسى شریعه دی الله نور ته اخبرنا ان کنتم محذرا اواز ته خبر را خبر را کې وی الله تبارک وتعالى په خپل ځان باندې دا فیصله کړی چې یاو رزان څهګه کو د اوړي سره الله یوم العظ اللہ دتا دتن دی پرس او بورکا یو مرحبے دتن دی ورز دا دا قیامت رزگا اے یو رز دی تن دی پرکا ابھی اگر اگر دا دا دا خلق رسان ناسی زیادت دا, دا قربانی روجا دا اغا خلقو دا چھئی حلال مزدورین کئی زمیدار کئی سکارو گار کئی زیادی سنے او مجید کے نام سے لویہ قربانی دا ہغه اعلیٰ بو درو جی دا چاغن جوانان پک دی عبادت سره بل دا د پنکای وردا بچو د خار د دپان قول پښه نوکری رزق حلال دا غر عبادت ته او عبادت چې د نبی کریم علیہ الصلات والسلام د طریقې مطابق شي د نبی کریم علیہ الصلات والسلام د طریقې مطابق شي او دا اللہ حبیث فرمائی لئی ابن ماجہ حبیث تے و ایدہ ہرشی بطار زکاة وی بابن کم زکاة تے دا روجہ نا لکا مال زکاة مسلمانانو باسی لئے بابن مزکاة تے دا روجہ صدا الحمدللہ دا روغمیاش تا روجہ د روجہ دے بابن بطار زکاة تے اگرہ صبر ملاوی او پا صبر و بی حساب جنت ملاوی او دا اللہ حبیب و ایو سیام و نصف صبر و ای دارو جی نیم صبر دے نو ما صبر بانکو معاملو کو رو صبر دے اللہ دے زمانو استاسو جو طولو دارو جی فراویح تخت البرویر کے دو مقام تو رسائی نسائی شریف یا حدیث دے او دروجی بارکی دادو ٹھولو نلوی خبر علا ابو مامر رضی اللہ عنو جلیل القدر صحابی دے فرمائی ماوی یا رسول الله مرنی دی عمل ما لدی او عمل قال علیتا بی صور دی روجا لازم رونسا لا عدل لہو د دې سره مساوی او برابر بل عمل نشتا وي دا موږ ځکه الله حبيب ما ته عمل حکم کوي علي کب الشوم رجليسا د دې سره برابر حبیبو عمل نشتا وي ما قدره لم تपोजو ځکه الله حبيب ته حکم را توقا اذا الله حبيب عليك بالصوم فانه لا مثل له اراغه النساء وابن امام نسائی و ابن خزیمه في صحیحہ امام نسائی ابن خزیمہ دا حدیث ذکر کرے دروجہ صرف اعمال کے برابر بنشے دشتا باوجود دین او وزنار اس متندو وزندار عمل نے یودر برن او وزندار عمل دروجا تی یورجو الہ د اور سوره سوره لکئی سم رسم رلئی کی حضرت روز جدار دو اذان قبلگی ا مثلا ګور غسه لا کی دا او قطور رس قبلگی وګره یو حدیث داسه دې ان للصائم عند فطر هیل دعوۃ ما رب دو وَيْ دَرُوْ جَدَار دَرُوْ جَمَاتِ فَوَخْكِ خَامَخَ دُعَادَ رَبْ كِيگِ نَا قَبْلِيگِ غُو احل علم لکلی جن دی حدیث کی سندی کلام دے اے توجہ کئی خواہ خبر بانے پوئی گئی وَيْ اَسَلْ دا سیدے ابھی آتا زورتا قوز کن جی کم ہے یا مخاہ کوئی دروجه دردش پر جماعت وقت دعا نکوبلي دا حديث سناده ثابت نه ده د پښیماني راوالي پر ماخامه پر ټول رد د دعا کوي کله نصح حل ده ها یعنه د د استار په وخت نه دا عبارت اداره وه کې سندي کلام صحیح حديث بس گوزیل پیشمانیل رو جا شورو شده بان صباح ترا لطر ما خام اچی سوخت دلاش پور تکو ورطول والا در سر واده کلی جستان لاش بخالی دفریجی لطول ورشد ورطاز سر د دعا قبل دو واده کلی د واده کلی نیل ایدان یکی دو واده کلی جی الله اللہ او دعا مو دعا لغوالونا او دعا دعا وقتو طریقہ اندکا چاہ چکو پس ایمانو کی دعا وقتتا نا نو ورقولو والا وعدہ کلی سنگ نو ورکی یو او من انسان چی با ورقول وعدہو کیا ورکی تو نو ورکی آوئی کیا رو تمام وعدہ کلی کلی سنیو نکل تا خلق بوئی چگر دا دمر با عزتا و شریف او د اخلاق و ندک انسان دے او دې کلیوا واده پوره نکا مثال چې واګه نه پوره کې لزان بر لبث دا عرش د مالک سم رولې شاله او په طریقته سوال پکاوی کله نکله مو جمعه کې غو مثال ذکر کو او یو سړی دفن کو نه وقره ز غسو ور دا عادت ته الله دې عبادت زمو نه لې ګور قرض چې مجبور شي نې نو ماخلي اږي مو واغوستو د ټول نو مخ قرض ورکوي دا الله حبيب په زارو تزرو جنازه نه دا کوي یو کس قرضدارې موږ د الله حبيب را او ویله کته وجلا قرضدارې وړده وی فرمایل مسلم شریف حدیث ته صلو علی صاحبکېې په دې خپل صاحب مو زکوې زپې نه کو دا سمر علي د حقکان خبره ده چې سيد العالمین صلى الله عليه واله وسلم موجود ده اف که رداري د جنازي موځ نکي اچا دي غبر د شكونه علي پریشان ولاړه ده ابو قتاده رضی الله تعالیه د هدیر لوی جلی القدر صحابي ده اي صحابه عجیب خلقو د خپل نديبه صحبت طفارد یو یو کس انتخاب شوه لکه ته په ولاکه خیال نه لایټه چیردا منتخب کوو د الله د حبيب د مرګرو انتخاب چا کړو ارش مالک کړو ورته صحابه ډېر لوی شان او عزت په څیر دا هغه خلق و چې د خپل حبيب د صحبت طفارد یوې دی انتخاب شوه نتو شجاعت سم رو سخاوت سم رو یونو صحابی و ذر زر قسانو سرعی صحابی دو عمر رضی اللہ عنہونا دا امیر دا جہاد مطالباو کا مال ادری ذر لحکر پکار دینا دری قسانو رو لے گل سوی ورو لے گل دعوار تیعتا خدرینو رو لے گل او یو کسی او یو ضرور ردے لا و قطا برزي الله نوغه صحا دي دي روق روق لخر دي आवाज سنبالو رو دي روق روي شو کې کولې او د کبنګي دي سلام فارسو رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله د حبيب شه سوارو د الله د حبيب سو شه سوارو او ابو رضی الله تعالی ان هو كان يذكر قولا اصلت ګورا ابو قتاده رضی الله ان رامت کی سوید الله حبيب جنازه یو کوي اخرجه ته ای غافل مکی نه ای غلا توجو سره کې نه وی سمای قرضه بس الله حبیب جنازاو کا علماء لته دي داولې په جنازه نه کولا وردا دي ژوندو جنازا د دوی سفارش د دوی میته عمره را پاره او اذا الله حبیب جنازې ذکر وکولا چې څه چېرې زمتي جنازاو ته روزما په شفاعتم الله پر دې حق نه معاف کړي څه کوښې خبر والے د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انکی عظیم شخصیت تشفاعتم پر حق اللہ نہ معاف کړي یا درو جہار دعاګانی طول او رز مزت مند قبليږي وبشرت دیږي رز مزت مند مونږ او تاسو په طریقے سره دعا وواو دعا هغه ټول طریقې سره ورغړې چې سوي چې ستاد اړم پهنه سوي له هغه له او یقین سره الله نو ورغړې الله به ما تراکې او به هر دعا نه مخ کې شې دوبې استل پکار دي کله مونږ ګورم د علماء نه بوجې چې ته پوښتوه وای زما ضرورت ته ير اسوځي فووا لزم دي اهل علم لکلي وایی څوک د سہاجت د کار د وظیفه ته پوس کای نو علاوه دامو کا ا مخذ ګناح نتبو مباش لکه تاسو کوئ ته د چېرې صبح با کې ته وباشو نور دې ته احتياطاشر وباشي الا دو چېرې وباشي کلا ا کله دې ته رضا شي او غضب پر تا دا د وظیفه مخ ته صحیح ته وځ زوی عزت مندي چې مونږ وتا صحیح ته وګو واسو نه مخکې دا ګوره रोजी تقریبا اختتام ته رسیدو ولدي او ان شاء الله نکړه الله دې دربار کې ورتا قبول او منظور کړي ورب رمضان یو یو خبره ده مغفرت ذریعہ ده وایسه چې رمضان تراویح وکړو ادريلو اي ای دي اي ما نو د سوارت نو مختینی تا نام گناہونا بے اللہ سکی تب اللہ معاف کی سوچ فلیلت القدر کودری دو مومن بے آو دا اجر او دا سواب پمیرتے نو دا دل مختینی گناہونا بے الہ العلمین معاف کی بخاری شریف روایت تے تباہ دے روایاتو کہ راغلی وما تا وَيُّ رُسْتَنِي بِيَمْ مَافْكِي دا الفاظ مراغلی مولماء اوی رسطنی لاشوی دیسن اگر مَافْكِي مَخْتِنِي خُجُسُنِي وَعَرَوْجِي سَرَى اللَّهَ مَافْكَتُ رِسْتُ لاشوی دیسن دی اگر مَافْكِي وَيُّ آئِنْدَغَا دَى اللَّهَ او د کمزوریدو ته د جنای اوښونو الله وبسمدستی د صحیح تو به توفیق ورکای د دې مقتلو دا مکسور ده دې ایمان کی څنګه دا سمشي مسلمانی به سمشي سو ایمان د لای یو د جنې مبارک او رز ده یو رمضان ده د الله د فرض حج ده وَاِدَا كَنْ مُسَلْمَانِ چِ جُنَا سَمَشْوَا نَدَدِي دَ د نَخَدَادَ شِ تَرْبِلِ جُمِعِ وَدَي سَمِعِدُ تو جو مقصر صلی گئی جانا چی د غُقُور کے ناس تی ابا صرحانی نا دے خود باوری دا دے طبیعت مُسَلْمَانی ہے دماغی زکمندو سوچ جما دا خبر یاو دا الله د مرضی او د حکم مطابق مسلمانی دا یاو دا خفل طبیعت مطابق مسلمانی دا تا اغم مسلمانی بخلاصی دا چاہدہ اللہ دا مرضی مطابق دا نم تقریباً زمون دتولو مسلمانی د خفل خواہش مطابق دا اے چھو بانگ یووی اس نورکار حرام دی بلکې دا بانگ نمف کی کوشش پا کار دے د جنور لماء تقریبا صد تا سږير خصوصيات ذکر کړې چې د دې قرۃ الالحی مسموع د دې پرکو له کوم شکایت یو وايي د جنې موږ لاسره ولعبي او دا اهل علم غره کول د دې وياغې لعم بن معتبر دي چې غیره پس 10 مآس ته تا پګې د جنې د امو سم وکوه یو و جمعه سلیږي پدې بل وقترا له زوال مخكره زوالنا مخكره عليه څو دي دغه فرض د زوال مخکراغه له زکه عمل لا مکی دی یو قبل شی یو ثواب وکلی شی مدات سو کله هرچا په تک صورت یې مو کا ته دغه مرضی او شرطه عمر کې یو زند زوال مخکراغه دی ور یا دو روپی جی شانا روپی سی خفکی گئی که نخفکی گئی تا سلواؤ دو روپی جی روپی سی خفکی گئی که نخفکی گئی آچه رست را لی او اخد بھائلو ایمان سروا آئی چا تزگر که خفکان ناغلے جی ما خودن دولات روپی بھائلے کدولات روپی سوک مسلمان بھائلی ورکر جرادانی خلق ورلق امراضائی لرازی هر جو ما زمم دولا کرو پای بیلو پسا یا ناسی جب شپ لگو وقتی رازی اگر چاہو عادتا چنے زوان نمخ کی برازی اگر چاہو عادت نکوز اگر بہت سمی را ہے اللہ اتوفیق در کی اللہ اتوفیق موسر امرگر اگر زمین مزدرات لو نا اگر بچیں وڑو کے دمالې دا مساله ورې دي چې د دې زمینه پرمالويږي و وړو پر کې او چې شاکا و او په رنګاږي کې څه خبره وانه خدا الله بندګانو د دنیا د ډېر ډېر او په سیمو ته سمر حقکان کوو الله خیرتلو دې او اوه مر اجر او ثواب درته مېلا وسو اوسې وخت دا ورځ دې دې نه هر م즐 وخت راځي وَاِكَ لَا لَا و ان کا خلق لتقو لہ بجلیلن بشف کے سمرا اجر ہے عطا وہ پورا اتلو کے سمرا اجر ہے لو ہر شری وزن د یوبن نسقول مخقیقو لوگے لدی جمت سما شو نو بل استقور دار سے سبشی وجوما کے سلی کی پس د عذابو منوتا سخیالو ساتھ سر صفات پر جاوی ہوا ہے خوش دیو مګي او کوشش وکي چې زوال نه مخ کې لړشي د run بي سب کوشش وکي او کورس تراغه نه دا مخ کې سب کوشش نه کوي ا دې جمله پاداب کډام به چرال خاموش بناسته خبر توجوه چې دا الله تعالی د رسول خبري کیږي چې دا پښتو کвале و او رې ځین زمایږ منځ ته اعمال او رمضان دې رمضان چه دچا سم شون تربل خان له بده سبي الله دې زمو استاد سم کي اتا دي علماء د کړي وې دا بسن کفته چې رمضان قبول شو کلا ها بھائی الله دې علماء قبر نه جنور نه ډکه موږ ته دې سانا کړې دا بسن کفته لږي چې د چارو دې شو او د شادي ویسوک دروجو ختمی دو سر ببل نشو نو دروجی قبولی دی او کچا د اختر در اطلو سره بس تبدیلی را لیا معلوم داشوک چې غشه پا نخا ندر رسیده تازو بوری پر رمضان کی ارسلی جمعیل رازی اقران مخیل ری لکچا ری دا تبدیلی را لنگ وردی ارو جا قبولی شو اندار او کل تبدیلی را لیا څنګه رمضان مبارک کیږي لداشر راغلی په سمو زه درن ته اعمال او دا حج دې وای دچا حج په حلال او قبول شو مزوای زمن د دې بطول از دې او د حج قبلې دونه خاصه وای چې شو کوله نو قبولوالی نه حدا بدل وراځي ک څنګه نړۍ بدل راغې ای اخلاق خنو دوه بدل شي شکل د شریعت مطابق نو خسورته د شریعت مطابق شوه نو څوک چې بدل راغې بس د قبول شوه الله زموږ استاد سوداتول اعمال د قبولیت مقام ته رسیدي د قبولیت مقام ته دی الاله العالمین ورسې نو زمایزت درجی او دیر لی اجر بے او دیدو دیر لی سواب بے یا حدیث کاک که داثر آغری اللہ حبیبو ایوما امت تکیزو خویونا ورکرشوی پرمزان کے دیدوینا لخ کے بلو مطدہ نو ملاو یا حدو دن دخلیدہ الله تا دا مشکونام زیاد خوشبیدار دے جن دا دچی ترسور ما تکلی نی ندلا دا دریات میانم او روزانا وارتا جنت خواستکولی شیچ گیا بیرناورن گره ها لیکن جا لپیسی وارتی لگا رجوش د تاسو نه د یو رټي خبرې دا دا لا د حبیب رب الغلی ابوږه دی پرواوړو دا غره صحابه چې وروړي بنو داسې یادې کړې وي چې تر موږ یې اور وسو دي بیا له سوه غوږ دی چې یو نن جوړتوي دا دی امت رو جدارو تا تینزو خلیونا ملاو دی دا مرمتو تنو ملاو یو دا خلیو وغم دا اللہ تو نیز دا مشکو امبرو نسلے اگر تا خلیونا وغم رو چھتی گی جا اللہ تا دا دا مشکو پشاندے دا جندہ دو اور تا سمر محبوب ہوئی تا دی رو جو دی اخفل رب تا سمر محبوب گر زیدو دته د دریاب میامن دی اجازه ورې اروزانه دغه خبره د روزانه جنت فائشته کیږي رب کریم ورتوي یو ګرام برکت الله دې موږ استاد یو تلک او مرورو کې د نیکو حاملو لپاره برکت واچي وګوره مؤمن چې ګور شو بس لاړو خلاص د پریشانو خلاص وګوره کریم جنت توي ولنن قریبه ته زمما بندګان نشه نظر دنیا ستړيواله نه تاړه شي سلوره خبره ده دا هغه سره که سوسياتين پږي کې او تړل شي ایا فرانه خبره سره ته اخرش په الله ده بخښرت اله قام کوي دا چې هغه مذذور چې مزدوری ختمه کینو الاولا اجر پلاوی چې نو اخرش په دروځان الله خپل بندګا مت زمایزت مندو ده مغفرت اعلان کوي پداره چې ګره یو عمل کلا روجه ختم شینو بس ختمنا یزر ما سره عمره کړو حج مو کوو حرم شریف کې ناس یو بس كو. نماؤ ارتجاری شرا حج اللہ قبول کی نگر رو جمونیو خدا ناکی تو بس اختار را گئی بس بی غمشو از بو ارتجاری شرا قبولو کی قبول شي قبولشی سبت زور شی اکا قبولنسو سبت زور شی نو اللہ لگا در اجو لپس جاری جلنہ دارو جی قبولی کی اگر را بس اندی پکار کرنا اگر د علماء وی وی د هاجی حج کی او سره ایرپورټ لا وی لا د حج پرې ہے یا چې تر کور راځي د سښه ور سره نی نو غره سره د اخستر کده سکارو نو نو مبارکی نفرض دا نواجب دا سنت دا مستحدث صرف جایز دا څوک نوې دې چې په کار نشتا ورته اسلامي شرعو مګه نه لويدي وې زموږ د فلاړ د اختر مبارکۍ دا وکړل چې دجال طعام دا واجب دا سنته ام اهل علم سړي صرف جایز نه ده ابي زموږ د اختر مبارکۍ سمجه د دې لپاره عام چې د ورځې ترایي مخرب نشي تر پردو قرونه کې وربن نکي ور خار چتا ور سره راوی شګه پاره وکا بندل دا اغه زنه داستاختوږي چې بشګه پاره وکا ور سره بندل دا ستا ما سید ستا په بولا ستا خور هرا ستا ور ير دا استاغفر زره خېلم ګوره پردای ښ خېله را مشه نکا هو بندل دا پستا اخر ګبره سره طلاق دی ور کو نه په کاغذ نگا اختر پر از بناتولو قرونو کی خلق جی اپرا دو خضوصا اگر ہمو پی جندل چاہ سارا چی امیشہ نیکاب بند در نگر نا پر بیدا ناغذ را مبارکی کئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیلاوائی نو بس دی پل اگورا چی مبارکی ختمی جی روجیم لاړ تراویم لاری ارسل لاری سر پسرم لکھلا جی مولان آسان جان صحیب رحمت اللہ علیہ خبر شیخ سعبی جیو صلیر او د پتا کڑیوان نیزوی دیو در او در اوازار کی خرسکا اغا ما شون پتا ماشو اغا نم چاپتا که نو ماخام راگیو اللو چرگ دی خرسکا رواه و پسو ی سرپسر لاو اگر که بخضر و پسو جتا غزدی و پاسو نو دیو پل اوارای خیر مشر دمور دطرور دماثیل ورنی ار اخصرد مبارک شا اگر پر کې بیو امدارکی کے لطا ار پردل خمس رفتا خبر فرامیل اپردل شود دا شیطا ار پرامیشن نیکا بندنر اپردل اللہ رسول ہوئی از ار پردل آس ملاوے مداردارو جیت دا شیطان دیر دیر زالیت پیر یارو کمیاش روجی بونی و جیتر نرازی کے نا تا مبارکی و ارطان نسکت ہا رسن ار دیر د اخطر کیسه ناروا کورن زما عزت مند مونږ او تاسو نوکو د اخطر د پسند خپل موج زما عزت مندو خبره برتابم دیو کو د موج خیالو ساتو د موج زما عزت مندو خیالو ساتو واه ششین با هر خطاب صبر ورورو کېدم او باید راځم ماشالله دفتر د شر سایه په مالدار خپل کوواله سره چې څوک صاحب دې او مالدار دې نو پد واجب دا د ځان د طرف نظم ور کوي بنا بچو د طرف سره ور کوي اپکار دایي جدا دفتر دا د مجنه مخه مخه سره ورکی سر سای ګور د غنمو او د غنمو دانو یا ورونه چې ورکه نو په پوه ستول باندې پاوکم د وسه را ومغه احتیاطان خلکو لوی چې وسبته پاو لکه څومره سنده ورکه خبره ده اگر چې موږ عوام کوشش دا ته پکې گئی ما مونږ میانس درمزار ژوروجي نو دیو شلو بریانو دل سر سایه ته پوس کو چه چاراله په ټولو کې کمو ترنباله ور دی ګبار مل چې دی سلو کو نو په دې دی فن به در سر سایه نړیږي باقي خلک دایي صاحب کتابم کوي چې کمل کې راغه په صد رنه را و زده ته پوس کوي پاکستان او کې ورک کو پاکستانوں کی قفلی کی راجی اوکالتا ور کئی دو رو راجی دا اللہ بندگانو سم رشیدی دوری ور کئی نستاسشو بدا منو جی پروزا کی بازی سلید دمرا علماؤنا تکوسو کی جی پا ٹیلی فلونی تینزے ساوی لگی دی آسرسائی و سندرو پیور کئی دا اللہ دا حبیب پا زمانا کی پا مدینم و ناوورا کی غونم گرانو دا تکنیف دورو چتا سوی مخلف کو یو سړی د غنم وروټای کړا اوبم ځل تفاصل خاصو کې وو د جتا یوشا چې دې د پاوک دړای جوړیږي اې دریجو یوشا چې دې د پاوک دړای جوړیږي د میو یوشا د ورغښو د جوار یوشا د دې کی مچ مولا غوله شو نو د غنمو ته پاتقام ش جوړېدل تاوکم جسو ر جوړېدل نو یو رښت په دې ده چې موږ باندې معنا الله واسره تر زې دا ځل د کجورو ورکو پجیثول عمر کې ماده شوګنه تهوله شرف موږ سره یو مالې ومخه ساکان د نړۍ کې د اروپا شکل کې دی ورکو ا دې ډول ایریټیک شکل کې دی تاسو کوردا زه له تلمر د پورې ته یاده کوم چې ګنغانګر په بس اسان شه ګورې چې چارترېږي به یو بې زورو په دې تاګلوري تیار ولا تا را نه دا ځکه نن نه پالو کم غنم غراوی مدینه جوړه ورته کجورو کوات وطن دنوی تجیرو دا غی تیسی بد غنم سره برابر بی زمین استاس عمل قد غنم ہو دی اب یا استاسو قسمتان دا غنم کو موسم کدر والے صرسانی علالا جنوی تلگرگا د تلگرگا گنم لبتاک دا سی مکی اے چی چال اللہ وصور کر دا غل بزخپلا او بخپل ما شنام بچو او چا سرسانی چی پر ما لازم دا دا به ته جوړ د ارنګ د اوس په ویچ ورته وای اته اورب شو ځکه نو نګرادی اورب شې نو هغه د کور کلوه څو کله خاله مو د غنمو وختي ما تپو شو لا برجلی له جره صدر دی په دا به او له د 100 بیا ترزی نو خب دائی جدورو نیو ورکئی نو کدگا نمو ورکوئی نو دو سوری اصاب سن روپئی جوڑی گی اکا دورو نیو ورکوئی نو ایک سو بیس روپئی ورکئی اکا زوگزان فررلیل نو دکا جورو دریجو نیو ورکئی امید وروا نیو ورکئی نگید کم دلائی که جورو ریجو سابو که دریجو سابو که سراغی سور اصاب جوڑی از امک مذہب ہنسی گا دے کی پہ دے اوڑو پہ دانو پہ پیسیم ورکو نشے ادا دا عربوں دا باز علماؤں مسلک دے اگر چیز عربو دا مستیانو دا فتوہ دا وینا یا بکجوری ورکے یا بریجی ورکے احاں ایداغ ورا کریں اکثر زمون مجھ با مدینہ منو ورا کرات لو اللہ دے حرمین صریفین کو لاؤکی نمگا بچی جی با مجھ نتلو یا با حرم نتلو نلتکم غریبانانو خلقو لجی دریجی سرسایا کی ورکڑی نئی با پتے بورکو کی والاڑی یاوری جی بے مخیلہ وی نماغم آگر لگو نگو نگو نگو نگو نگو نگو نگو نگو نگو نگو نگو نگو نگو نگو ن اته موږ د دکاندارانو یوادت ته دلج ششاله نو پلس روځو ته اله ګرادار کو به خرفه نه پینځرو پېږه کې څه خبره پاتې ده که دا څه نه شي ته پینځرو پېږه درګرادار کاربه پتا ته اوغسطو ته هغه ساتي ولورو دې کې خیره ده څه خبره پاتې ده نه تاسو ته اوغسطو ته ولکنه شوې ده پېږه شي اجر فاقنه سپان امام دراسه ان ابي بن مسعود علي لذا تيسي تمام سر دوی بهتري دي دغه سليبو ګره تعول دا, بیتانه بیتانه بیتانه دا, دا, دا و چې نه اړتیا لري نو په کیسو کې چنينيستا په دې کې او په کیسو کې آن خستاره لذا پیسو په شکل کې ورکه اي اعزاز دي اختر د مجدواتون مخته مخته سمایشت مند ردي ور کول په کار اختر مسلم گو رو وقتی کوششو کئی نا وقتی کوششو کئی نا انشاءاللہ اولا اللہ رب لزد رحمو کی کلا اختر وی اللہ دیتا غرض راولی کسا باوی کبلا رزوی ابا میاشتے لکتیش وقتی کوشش کئی اختر دپارا اچو ذکر کوي استغفار کئی او د اختر ترز الله د مغفرت اعلان کئی دا خبلو بن نگالو د دی فارخ شوی رو متهراوي ه و کې د وس مطابق کې خیر خیرات وورکو نو و د اتر د مو د لزت مندو کو شش کوئ چې را اوومره چې و را شئ د عربو ک داېوي چ ساارری وصللا شي نو شزی نه بلک خاص کار مدینه منوره ده عالم ده و ده تمام آلم اسلام د مسلمانان د ده محدد مرکز ده جمعر خلق مدنی منوری ترازی جد رازای دوی نوی کلن اکلمو د اختر موز لده سید لاری کشمانی دری بجه اکل دو بجه یوی بجه ندی آزه نمیلاوی دیش لاری کسین بکی لاری کسین اسو دکی او ایو جرمی پس ورکی درہ دی مختی دا مسجد نبوی دے نم مختی دا سلیر دلتونو خلقو زیر نو مدینہ مورا ورکی فاتفہ ورکی ہوئی تسوکی مان نم مختی دے که روستو ورمزی کی دی سبا کئی خلقو سرہ مسجد نبوی کی تکریبا تخطلہ یو دس لاک خلق برازی سورہ برازی اداس داری سکی برازی او مسلمانان دنبردہ غلیوی او داد تشمالی لے د ډېر وخت کیږي نو قائد اعظم راشيږي قائد اعظم په دلونوبار د لاله مليلي دا دراوه په لارې لېږل خلکو د مجبورۍ د وجه نه د مسجد نووي علي شاه په صلاة او سلام دېتونه باندې کی چرانو د خلکو لپاره تکلیف نه جوړي دي نو که ډېر وخت کیږي نو قائد اعظم د ضرورت د یادې نه بار کړی دې نه دل نه کجبا و بسی سو تیرمون جو بجیئی او بجیئی او دو موسر او ما شمان او مدابو چی وی بیر زنانو د تازو زنان لزیگو رال تلری بپولیس و الاؤ دو دو وقتی کوشش کوي وقتی کوشش کوي بل داختر طرز داز رسیم مجود دی کوائی راسم ازیم خشیئن ری داختر طرز بانی داز جو انو کی گورس بس دری رد غم ده خبر اخلاسه شوه د ده اختر پا رضو ندا زرانه و صویب آماد شید نو که آغا نمی جا لیگه اولا پا بور نو غمونا ده چا ده اختر پا رضوانه نتا زکاوی انه ده رض ده قبرستان ده پاره هر او رس قبرستان تزاو ده مور اپلار قبرون تزاو د قبرستان د پاره ده, ده اختر تخصیص مشتاو يوسف قال كاستمر ابلرنه روزانه کمی طاقت یافت تا کی والدینه در قبر نزا خدا اخطر درجه خصوصیت ایست که ته خصوصیت نيست کي ته اخطر قرار ما حاجي اذه جنزه نه اروح والدینه در قبر نثار شا ور سره دريكا او كم برچي والدینه او دخلوان در قبر سراها سويي ادب بر قبر د الله دې چې جنګ او تاسو د یو خپل روزه ميزه په خیال وشاتو رب کریم دې جنګ او تاسو د ټولو د راوجي د تراوی او دا عبادت ختم د رځ کې د قبولیت مقام ته ورسې دې پسې ورځوندي چې د رمضان پس شپږ ورځې د شوال دته دې شوال میاش کې ول فکاری او زمو تجربه خدا دا کیوزل په پاتې شي بیا پاتې نه وي وای چې درمزان روجونی او ورپسې شپه در شوال نه لکه طول مرځ دروځوي پدی عربه ماشا الله رو یاسي ډېر نيسي نو د دې شپه کوشش وکاي په خبره وایي ک اول کې هم یې شای من کی دی ویشه کافر کی دی ویشه او ورته ما تجربه دا ده کیوزل خطا یا حتاوی روزہ هر هر خل عمل له الله رب ال عزت من غو تاسولات دی تاسولا د نیو توفیق راکید اپ دې کاتو جن زما عزت مند الہ العالمین ته استعمالوږی م درجو د دې زما عزت مند اجر دې د دې بدلی و الہ العالمین تخفن دست په برکت دغه او اللہ تومی جا رہی گرد زنو وحدہ سی سلینا پروجہ کې نقصان شوئے غیبت شوئے نظر غلط استعمال شوئے نظر مگلا دا رب دے کہ اس کی ہم جرن نو روجہ با بی پذیع پا دیئی و غیبت قدر لماف کی بگنو و بسترغ غلط استعمال با ماف کی نو پدی اختل روجو لگ الہ الالنین تجرائو کئی چی اللہ زنو وستا سدارو جی قبولی اور منظوری کی ذکر در اعمال ک شریفتي زم دخنه او رشوه ندياد الله د حديث د خيرو دنان د دا داخل لښته لکعم او نواد ما او نتا ابن حدان حديث ته مالک ابن الهارث رضی الله عنه وی چې نبی الله السلام منبر ته خدای د حديث د منبر درې طولوي دا دغه اساس مساجدو کې چې منبرونه درې طولوي دي دغه خپل د د سنت سره لهذرینا د الله په حدیث د ممبرس دغه پروتایي چې په کومه شو کو درې د خدای مجاز دي نبی اسلام په دې دره مکوډایو درې دوک ما شاء الله چې تلای دي د دنیا غلار لو ابو بکر رضی الله و خدیفه شه دوی زته وینه په دې محضر ته ارایته خدمت د وژنه دته ناستو پکم شه الله حبيب بناست کول او بر رضی الله نجکل خلیفہ شونه د دې درې مکیناش د درې واړه پورې استعمال استواشي عثمان رضی الله نجکل خلیفہ شو د زمون کتابونه لیکلي هغه سوچ کولې د درې پورای یا خطول د درې وړو حق پکې دکته دې کته نه یې چې نموي عمر رضی الله به سره برابر کوه اته فاجې وکي نه په دغه حال ابو بکر صدیق رضی الله و سره برابر دی غراغه په مکیه ده چې خپل قربت بدو کته بد بد وګوري کپدې د مکیه تاسو به صدیق رضی الله و سره جان برابر کوه هغه په دره عمر رضی الله و سره اداټو شوی کله چې غبر غو جان برابر وکړه نو د الله حبیب راځه په منبر ښه کې غوي امين دې غوي امين یا وی اوبین صاحب ورته قربان شي یع جبريل علیہ السلام والا وی چې رالم منبر من سره مخامخ والا وی حلاک دي شي غسړې چې رمضان موږ ته له باښناونه شو لدا الله حبیب یامین یاته غبر ته امین دعا دې الله قبول کړي وی سبا یې دا غکس استاسو من مبارک واغستشو شو ریشو نوی ودا اللہ الله دیاوی آمین عدلے میں سر اوی تباو برداد بیشی آغا چه نور اپلارو بداگان دیارو من گلی آئیو فلو تخدمت دے جنت تلا نورو ایتا خدمت سونو شو جنت تلا نورو لالا دیدارمزان المبارک زمونگ استاسو بتارد مخفرت یا سبب جوڑ کی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله صلى على محمد النبي الامي وعلى الهه پروکاری زمند طول وختمه ایمان کی یا الله منغا عاجز زمند طول حاضرین و غائبین وختمه ایمان کی اللهم تاع زمند طول وال دین و تا زمند طول اصول فروع و تا مولوی جوان دغه حاضرې مت الاله العالمین واړه او دې ګناهونه معاف کړي اخلاص سره د دعا او غوړې دا کومه واده راغلي الله آزاد تمام بندگان او د خپل حبیب د امت نلیکي الله دا وبا او مصیبت نلیکي داکم حرمین شریفین مساجد نور دینی دنی دنی بندی را او نور ديني دنیوي داري بندي رب کریم تخت الرحمه او کرم راکو اوک یا رب زموږ د مساجد، مدارس، حرمين شریفين، دييني او دنیوي ټول کارونه چې بند دي، دا را خلاو کې. الله زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو عاصتنا، او پریشانۍ بدم ته الٰهی الالمین لري کې. دعا وغواسو رب بیمارانو کورونو او سپټالونو کې دي. الله شفاء کاملہ عاجله ورته ورنشي وکړي. اللہ دچا اولاد نشتن ایک عمل صالح اولاد ورکے اید چا اولاد بھی اللہ دوال دو دینو دستردو یخوال جوڑکے دیر مسافر آغد دی حالاتو دوجنا بن دینی کارونشتا دازی دینی سفرنو کے تبلیغ جماعتون الاد بھی او غریوانان بن دی اسباب او خرچم ورسر اخلاس ادا وسم مغوړی او په خلخوشو شي دواګانو کې غوړي چې الله دا طول سالمین غانمین طاهر او عافیت خپل بال واپس بشپوست الله سمره مسافر به پدینی سفرونو کې یا پدینی وی سفرونو کې ترات نو د غیب او ناشبا غور ته کې او سالمین غانمین په عافیت سره الله الله د چا دښمنۍ طرف ګنۍ دي خیر او عافیت سره رب کریم بدلی کی الله زمو د ټول دینی دنیوی حاجتونه ترس رکھے زمو د ټول دینی دنیوی پرېشاله ختم کړي الله دې منغاو د دې ټول خلک بندگانو د اروجی قبولی کړي الله زمو د برسونه تراوی او د سمره عبادت کړي الله منکم زوري زمو عبادت نادګوب دي زمو توجهی الله زموږ نقل په اصل بدل کې رب کریمونه څمره کمزوري څمره مخصانات کدي فریضه کدي عبادت او کړه الله تعالی موږ ته معفو کې عيد رمضان مبارک زموږ ته لوږه مغفرت سبب جوړ کې الله تعالی موږ مت بصر رز کې حلال دروازه کوه کې وکاده تعالی رضی الله او رضيات راوړي ایال می او صداقت د دې چا صداقت مشتا الله تعالی پر د غیب او ناس باب جوړ کې څومره موثقهین په مختلفو مساجدو کې ارتقا ستناستی رب کریمه صدقوده اعتکار تخفل دربار کې قبول او منظور کې لچا قرون کې بنین او بنات د غیب او د نیکه رښتې الاله لذينا بندو بسو فرمایي بي بندیان بنديان الله د دند ارخلاص کې د ټول امت ہر کس مدینی دنیاوی پریشانہ یہ حد میں کہ سبحانکہ اللہ بحمدے کا اشہدو اللہ الہ الا انت اصلاح فرق و اتو